Скопав мечем землю, вигріб її і зробив собі ложе. Та ти не був вдома, а я скрізь вдома. Там, де люди свої, там і мій дім. хліб підвівся і, підгорнувши рукою землю, запросив Теодосія сідати. Він справді розташувався, як господар у хаті. Поглибив природну ямку, щоб можна було спускати ноги, і Теодосій сів біля нього, ніби на лаву біля столу. Інший дивись, бояться сили витратити і лежать просто на землі. а «Я гостя, можу запросити сідати», – задоволено засміявся Твердохліб. Він ніде ніколи не втрачав своєї кмітливості, завжди щось вигадував, щось робив. Нестримна була його сила. І свого сина привчав бути завжди розсудливим, ніколи не впадати в розпач. Твердохліб готувався відпочити, а син порався біля багаття. «Хороше в тебе, затишно, тільки твердохлібих і немає. Була б вона тут, я подумав, що до твоєї хати прийшов. Сідай вже, сідай, воєчин. Кажеш, що забрав тебе князь від боярина Дмитрія. Забрав. Тепер я в його десяткові. Охороняємо його». «Данило не помилився. Ти нічого у світі не боїшся. Від твого меча треба подалі тікати». Не хотів би я з тобою в бою зустрічатися, засміявся твердохліб. А ти, твердохлібен, про себе нічого не кажеш. Мені ж говорили, як ти в бою метав стріли та як мечем махав. Немов мог от бджіл, так ти от ворогів відмахувався. Рука у тебе важка, а вже як зачепиш, то голова не втримається. Зайшов до тебе в гості. А то знаєш, може, скоро не побачимось. Великий дощ. Ніде в лісі не сховайся, а в бою від стріл та мечів ніхто не захистить. Теодосій говорив безупину. Твердохліб радий був гостеві, гукнув синові, щоб скоріше ніс юшку, треба почастувати гості. Іх, прийшов би ти, Теодосій, до мене в Галичі, почастували б тебе. А тепер нічим. Він дістав за шкарублу торбину і витяг звідти кусень хліба. Ось хліба трохи, а синок зараз юшку гарячу дасть. Ну, чого заметушився, твердо хліби? Людина до тебе прийшла погуманіти, слово почути, а ти вже й почав мотатися, як та муха. У мене й хліб є, ти досі й в з кишині свій кусень. Я з хлопцями своїми вже вечерю. ти самі, он сина годуй. Молодий він, їсть не так, як ми, йому більше треба. Ех, твердо хліби, я можна сказати, тільки через нього й прийшов до тебе». Хочу поглянути на хлопця. Щасливий ти. Дочка в тебе син, а я мов та деревина в лісі. Вітер хилить усі боки, а прихилитися ні до кого. Глянув я на твого сина. Теодосій замовк. Твердохліб дивився на нього з співчуттям, поклав руку на плече товариша. А чого ти журишся, Теодосій? Проженимо, Філія з Галича, повернемось додому, женимо тебе. Живе там біля мене вдова, хороша жінка, натякнув твердохліб на свою сусідку, до якої не раз заходив Теодосій. Та від тебе не сховайся, гоко в тебе як ворла все бачить, зрозумів Теодосій твердохлібів натяк. Підійшов вилюк, розгорілося ще дужче, у відблисках вогню вималювалась у темряві його дуже постать. Кремезний хлопець, схожий, був на батька, і довгим носом, і поглядом темнокарих очей, русеві вуса ледь позначалися легеньким пушком. Він вправно повертався біля страви. Пробуй, Теодосія Юшку, чи добру зварив? Вони почали в трьох вечеряти. Спати сьогодні не доведеться, промовив Теодосій. Данило сказав, щоб не заплющували очей, а коли він скаже... То вже так і буде. Я мислю, що, мабуть, уночі будемо фільні аштовхати, щоб не думав за нами гнатися. Може, й не посміє він сюди носа потхнути? Може, й Данило почекає до ранку, а відпочивати не слід. Бо так ляжеш, а завтра не встанеш. прошепотів твердо хліб. Помовчив, а потім додав. Так, я думаю, дурний король Горський... Щодо нас, Лізе, воно ніяк не годиться в чужу хату заглядати. Ну, може, і виженеш господаря, утече він у вікно, а потім прибіжить з рогатиною і виштурхне. Били ми вже короля цього, а він не покаявся. І така злість у мене на того короля та воєводу фільня. Жинуть сюди вояків своїх. А чого тим воякам тут треба? То такі ж прості люди, як і ми. Ох, не самі вони йдуть, женуть їх їхні бояри. Я багато горя зазнав від бояр наших, повимотували бо всі живи. Не тут ще й горські бояри лізуть. А я ворогів б'ю і битиму, і не за боярина нашого б'ю, а за себе, за таких, як я, за землю нашу. Справді да вона наша, а вони лізуть Ух, битиму ж їх. Ну чому б не жити сусідам згоді? Сьорбаючи Юшку, кинув своє слово Теодосій. «Мудро мовиш, твердо хліби, ех, королі та бояри, усе лихо вони роблять, а королям боярин Володислав та боярин Судислав допомагають. Взяв би оцих супостатів, то один казан в кинув і геть з Юшкою вилив. «Мислять вони, що простий люд не бачить нічого». «А ми все бачимо», – промовив задумі твердохліб. Теодосій кивав головою, «Вірно, твердохлібе, у мене нічого немає, крім рук, нічого в мене ворог не візьме, але я руський і рук своїх не дав йому. Захотів поганий барон Угрин мною поганяти, та я йому ноги повириваю і в дністро рибі викину. Ще не виріс такий барон, щоб на Теодосія верхи сів. У наметі блимали дві свічки, приліплені на колоді. Навкруги колоди на шкурах примостилися бояри. Цієї ночі не спати, поглядаючи всіх, різко сказав Данило. Ліпше вже за Дністром заснемо. Послає Двірського Андрія Броду шукати.